vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucí. No a máme tady hezky upravený globus. Pojď se na to podívat. Včera jsme se na to už dívali a hledali jsme tam různé části zeměře. Tady jsme našli Afriku, a tady Indie, a tady Čína. Co to je vlastně globus? To je trojrozměrná no, mapa. Mít to na papíru by nestačilo, protože bychom nepochopili, jak skutečně vypadá náš svět. Nemohli bychom vidět to, co je za okrajem té mapy, nebo co je za obzorem našeho vhledu. Nebylo vždycky jasné, že země, jako ule. Stejně jako dodnes některým není úplně jasně, že naše pozemské život není vše, co je. My už nevěříme, že když lodi končí cestu za oceánem, že na konci to padnou dolu. A stejně víme, že Kristus je v tomto světě, jak i když není pro nás vidět. Po na nebe vstoupení hledajem, hledíme ke Kristovi směrem nahoru. Ale ne očima. Očima tam vidíme jen mraky. Hledíme v modlitbě. V modlitbě se projevuje Kristová moc. Stojíme na zemi a voláme k nebi. Proto tady jsme na svátek na nebe vstoupený páně. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi a hle, já jsem s vámi po dny až do skonání světa. Tak to Ježíš slíbil svým účetníkům, když se s nimi loučil. Je mezi námi a bude nám blízko vždycky, když se scházíme, když ho chválíme, když slyšíme jeho slovo, když slavíme u jeho stolu. A to chceme i dnes. Jsme zde shromažděni, abychom společně byli s ním. V jeho přítomnosti sem můžeme zříci všeho, svých starosti a úzkosti, své bezradnosti a svých pout, veškeré své viny, Pán se nás nezřekne. Před tebou, pane, a uprostřed té církevní obce přiznáváme, mysleli jsme na zlo, mluvili bez lásky a jednali nespravedlivě. Společně ti vzýváme, pane, smiluj se. Odejmí od nás, pane náš hřích, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Pane Ježíše Kriste, králi slávy, ty jsi vyvýšen na pravici Boží a otevřel jsi Boží království těm, kdo v tebe věří. Naše srdce jsou připoutána k pozemským věcem, vysvobod je, aby se pozvedla tam, kde se za nás přimlouváš před svým Otcem. Tobě bud sláva na věky. Amen. Uslyšíme slova evangelia zapsána u Lukáše v 24. kapitole. Ježíš řekl učeníku: to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Zákoně Mojžišově v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštěný hříchu všem národům. Počínajíc Jeruzalémem. Vy jste je toho svědky, Hle se silám na vás, co slíbil můj otec, zůstanete, zůstanete nám v městě, dokud nebudete vyzbrojení moci z vysosti. Potom je vyvedl až k pětání, zvedl ruce a pořehnal jim, a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena, potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Nákladem dnešního kázání je začátek Lukášovy knihy Skutky a poštolů. Čtu z první kapitoly verze 1 až 4 a 8 až 11. první knihu Teofíli napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v duchu svatém přikázal Svým vyvoleným apostolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Apostolům po svém umíčeném mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dny se jim dává spatřit a učil je o královstvím Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, a se splně od slovo o něm jste ode mě slyšeli. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás se stoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, za mársku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat zhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřené hleděli k nebi, za ním, jak odchází, hele, stáli vedle nich dva můři v bílém rouchu a řekli, Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi, tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde a právě tak, jak jste ho viděli, odcházet. Lukáš napsal dvě knihy, které jsou v tom novém zákoně obsaženy. Jednak svůj evangelium, Lukášovou evangelium, a tady na úvod ke knize skutku apostolu to pokračuje. A ten jeden příběh, totiž Ježíšovo na nebe vstoupení, tvoří jednak konec evangelia a jednak začátek te knihy Skutku apostolu. Ježíš byl vzat od nich do nebe. Jak se to máme představit? K úvodu bohoslužby jsme se dívali na ten krásný globus. Dává nám pohled na země v přehledu. Takhle obvykle země nemůžeme vidět, protože na ní stojíme. Vidíme jenom až na obzor a co je za ním, to můžeme jenom odhadnout nebo si nechat vyprávět. A to je kdekoliv, v jakékoliv v země, kde právě bytlíme, kde vyrosteme, kde žijeme, kde zemřeme. Je to trochu podobně s vírou. I když věříme, nikdy nevidíme celek, ale vždycky jenom části. Vždycky až na obzor toho úseku života, ve kterém se nacházíme, nebo maximálně až na obzor na konec našeho pozemského života. Globus bohužel nemáme k dispozici. A podobně je to s tím příběhem o Ježíšovém na nebe vstoupení. Účernici svého pána už nevidí, kde je v nebi. Ježiš je pryč, ale zároveň je již blízky. Má blízko k tomuto světu, ale není už na tom pozemí, už není na povrchu toho globusu. Může se nám vše dívat zhora a z tomto ohledu může být nám stejně blízky, jako předtím byl blízky svým učedníkům. Když chápeme nebe nikoliv jako vesmír, do kterého se například Juri Gagarin chtěl podívat. A když chápeme nebe jako jiný rozměr našeho světa, tak dá se to představit, že i když Ježíš tady není, je nám před jenom blízky. I umělci Nechali se inspirovat tímto příběhem. Na nebe vstoupen Ježíš patří k stálým tématům křesťanského umění. Vidíš to tady? Tady jsou Ježíšovi kamarádi, Ježíšovi účetnici. A kde je tady Ježíš? Ježíš co vidět jenom ty dvě nohy. Je to věká malba. Samozřejmě dnešní umělci to vyjadřují jinak, ale velice pěkně na tomto obrazu je vidět, co nám, nebo tehdy tomu mistru Theodorik, Theodorikovi dělal problémy. Lukáš, evangelista Lukáš, vypráví, jak Ježíš ještě po 40 dny se dal spatřit svým učeníkům a pak toto, tato zjevení skončila. Ježíš zmizí za oblakem, přesně jak na tomto obrazu, už není vidět, je tam mrak a Ježíš byl zad to neby. Zmizel za oblakem nebo do vesmíru, nebo kam? S tím slovem oblak neměli bychom spojit moderní představu o atmosféře nebo o vesmíru nebo o satelitech, které tam nahoře lítá, aby abychom měli je no, okay. na zítřejší počasy. Oblak v Biblii znamená něco jiného. Znamená nikoliv. Nepřítomnost a vzdálenost, ale přítomnost neviditelného Boha, který provází svůj lid přes poušť na putování do záslibených zemí. Můžeme tam přijít v Biblii, jak Bůh pomáhá, jak Bůh je přitomen, když Izrael začíná svoje anabázy po poušti, když spadá a znovu vstane. On tam s nimi je ve dne i v noci. V oblaku neviditelný a nam blízký. Ovšem právě tato přítomnost dělala Ježíšovým účetníkům problémy. To můžeme tam číst v Rukášově evangeliu. A když se s nimi rozloučil, tak smutně hleděli po něm nahoru na oblohu. I když už ho skoro nemohli vidět, už nemohli ho vidět, tak byl daleko. Ale naštěstí v tu chvíli tam jsou ti dva pánovy. Známe ji už od Ježíšova prázdného hrobu, když těm ženám řekli, hledáte Ježíše, který byl ukřižován, není zde. To se dozvěděli Ženy. A teď jsou tu zase ty bíly oblečení pánovi a říkají zmateným účetníkům, co tu stojíte a hledíte k nebi. On je teď pryč, ale přijde zase. Neby, nerozuměli bychom správně tuto událost, kdybychom, my, jako účetníci tehdy, hleděli k nebi a hledali Ježíše, ve vzdálenosti, ve vesmíru, kdybychom se vzdali svých nadějí, kdybychom začali se poradit bez něho. Ne, tady ten pokyn zní jinak. Proč hledíte k nebi žít tady, mezi vámi se může uskutečnit Boží království. Toto je přece Ježíšovo poselství. Ať se Boží vůle stane na zemi, stejně jako v nebi. Ne vzdáleno od světové děje, ale uprostřed. Nebe není vzdálenost, ale přítomnosti z hůra síla z vysosti. A tak zní příkaz účetníkům, že mají být Ježíšovi světkovi. Ne, už ne, já, nebrž vy ve mém jménu. Vy máte jednat. Vy v společenství věřících účetníci církev Máte nyní jednat. Takto Boží království pokračuje. A vy nemáte úkol se dívat nahoru do nebe, ale vy máte konkrétní úkoly zde, horizontálně, koukejte kolem sebe. Nemáte převzít nějaký funkci v církevní hierarchie. máte jít za lidemí. Máte jim tlumočit Boží lásku. A že v toto poselství je v je dost důležité, protože s tím křesťany měli často problémy. Církev nemá úkol se převzít ve světě vládu, postavit křesťanský stát, ale má být svědky. Má kázat o Božím království, a to všude, v Jeruzalémě, v Samarsku až na konec světa. A církev právě nese odpovědnost za to, aby Boží slovo bylo slyšet ve světě, a sice všude ve světě. Církev nese odpovědnost za to, že utopie, aby utopie nezůstala abstraktní, aby naděje ze světa Nezmizela. A takto začíná druhá kniha evangelista Lukáše, kniha o církvi, kniha o tom, jak to Bože království pokračuje díky tomu, že přednici nehleděli už k nebi, ale věnovali se misie a svědectví. Nebylo to vždycky tak. Někdy církev přece nám ráději koukala nahoru do nebi, na nebi, na oblohu. Někdy rezignovala, někdy alibisticky se vztahovala ze světa. A občas vyprávila lidem o boží vládě v nebi. A současně... Se směřila s nespravidelnými poměry v našem světě. Jak často proměnila Ježíšovo poselství o Božím království ve vzdušné známky. Ne, nehledte na nebi. Neodsunte Ježíše do nebi, aby mohli na zemi vládnout jiný. Někdy. Možná jsme rádi, že Ježíš tady nechodí kolem nás. A proč? Aby nás nekecal do naší církevní práci? Zůstává otázka, kde je ten Kristus. Je tam, kde lidé věří. Je tam, kde na něj vzpomínají. A spolu s ním slaví, protože vědí, že Ježíš je živ. Ovšem není vidět. A přesto přitomen v duchu. Posílá svého ducha a tento duch se stělisnuje, jako tedy Ježíš stělisnuje ve službě apostolu v církvi. Nemůžeme Ježíše vidět vlastními očima, ale máme viditelná znamení. Máme křest a máme společenství kolem jeho stolu. To jsou v skutku viditelná znamení. To společenství je toto znamení. Musí být vidět a musí být zde na zemí. My v bohoslužbě 40 dnů jsme se mohli hledět na hořící velikonoční svíci, na Paškal. Proč ji zhasneme dneska? To hlavně není to zhasnutí. Jakoby Ježíš už nebyl přitomen v naší bohoslužbě, tomu asi nebudeme věřit. To hlavní je přesun. V klasických kostelech velkých se přesouvá zahasnutý paškal ke křtítalnici. Protože viditelné znamení Ježíšové přítomnosti u nás je přece křest. A mohli bychom ji posunout také k stolu páně, protože zde se stělesnuje Kristova přítomnost. Tak pro nás, pro křesťany, je nebe nikoliv jen tam nahoře nebo v onem světě. Pro nás nebe je mezi námi tam, kde vane Kristův duch. Kde jsme světkovi Jeho slova, kde lámeme chleb, kde se o ně rozdělíme a kde žijeme tak, jak Kristus nám přikázal. Sva srdce k Pánu Bohu našemu, vzdávejme mu díky. V pravdě je důstojně a správně, abychom tě, Pane Svatý Otče, Bože, v každém čase a na všech místech chválili a děkovali ti skrze našeho Pána Jiříše Krista. Nebo po svém stříšený se zjevil učedníkům a ti se jej před jejich zraky vyvýšil na svou pravici. Aby z nás učinil děti a dědice milosti. Proto chváli anděle, tvou slávu, klani se ti mocnosti a spázně se tě před sebou, před tebou, skláň každá moc. Nebeské síly tě oslovuji jediným jasotem. I my k ním připojíme své hlasy a vyznáváme bez ústání. Svatý, svatý, svatý jsi, hospodine zástupů, plná jsou i země slávy Tvé, který přicházíš ve jménu Páně, Hosana na Vysostech. V pravdě jsi, svatý Bože, a jsi pramen všeho posvěcený, z temnoty přivádíš světlo, ze smrti život zmlčený slovou. Děkujeme ti za náš život a za svět, který jsi nám dal. Děkujeme ti za nový svět, který přijde a za lásku, která naplní všechno. Chválíme tě za tvého jednorozeného syna, který všechna tvá záslibení naplnil a ještě naplní. V noci, kdy byl zrazen za chleb, zdál ti díky lámal ji a dává svým učenikům se slovy, vezmete a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává, točíte na mou památku. Podobně v že také kalich zdál díky a dával jim jej se slovy, vezmete a pijte z něho všichni, tento kalich je nová slova v mé krvi, která se za vás vydává na odpuštěných hříchů. Točíte, kdykoliv budete pít na můj památku. Proto si, Bože, tímto chlebem a kalichem připomínáme, že tvůj syn se stal člověkem, narodil se mezi námi, stoloval se s vidědencí a říšniky, vydal svůj život jako oběd. Zvláště si však dnes připomínáme, že vystoupil na nebesa a usedl po tvé pravici. Odtud nám se sílá svatého a životodárného ducha. Očekáváme toužebně naše vlastní vzkříšení a dovršení světa. Až přijde Kristus znovu v kráse a moci a bude s námi slavit slibenou velkou slavnost. Především ti prosíme se na mění svého svatého ducha, aby nás a všechny, kdo sdílejí tento chleb a tento kalich, spojil ve své společenství a dovedl nás v plnost nebeského království, kde se ujmeme svého dědictví se všemi tvými svatými ve světle. Spojí naše modlitby s modlitbami celého tvého lidu všech dob a míst. Otče náš, který jsi v nebesích, posvět si jméno tvé, království tvé, Bud vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nezdejší dej nám dnes, a odpust nám naše lidi, jako i my odpuštíme našem lidíku. A neuved nás v poklišení, ale spav nás od zlého, neboť Tvě je království i moc, i sláva. Pojďte všem, všem, připravek, o jak dobrý je hospodin. Oči hospodinovi obzírají celou zemí, takže se mohou schopit ti, když srdce je celém přímě. Pán Ježiš, vás zachovej ve věře věčnému Nebeský oče děkujeme, že k nám přejiš své království a i když ti nevidíme máme viditelná znamení tvé lásky a tvé milosti. Dej, abychom byli tvými svědky tam, kam nás postavíš, tam, kam nás posíláš. Jsi nás vykoupil, osvobodil, Te, abychom toto řekli jiné. Te, abychom tvoje slovo vyřídili a ukázali svými vlastními skutkami. My, které povoláváš, abychom zvěstovali království, které nemůžeme Často věřit, že jsi už vítězil a že jsi přemohl mocnosti zlá. Když ocháme posílej nám sílu, abychom mohli věřit, abychom mohli zvěstovat, abychom mohli žít nově ve starém světě. Prosíme posílej nám. Dár Ducha Svatého, abychom v Kristové vládě mohli věřit a v ní žít. Dej nám důvěru, že své dílu s námi a s tímto světem konáš, i když zkušenosti to popírají. Ukaž nám v těchto dnech cestu za tvým synem. Cestu kříže, které šálání před námi a cestu za tebou. Prosíme tě za všechny křesťany, za celou církev. Prosíme tě za členy našeho zboru, zvlášť za ti, kdo jsou teď nemocný, ať se lepší doma nebo v nemocnici. Prosíme tě za ti, kdo jsou nám které my nic dobrého jsme nepřáli, za ty, kdo jsou zdeptaný a poníženi, za ty, kdo žijí v hladu a utisknutí a v beznaději. Dej, abychom poznávali svoji odpovědnost za tento svět, ve kterém žijeme. Dej, abychom viděli hlubší hlubší skutečnosti, hlubší rozměr tohoto světa a našeho života. Ty sám znáš cesty, na které máme jít, na které máme si osvědčit a ty znáš způsoby, jak nás chránit, od zahynutí. Prosíme Tě, aby na naši země nastala Tvá vláda. O to Ti prosíme pro našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna, který s Tebou i s Duchem Svatým bude královat na věky. Amen. Na závěru slyšte slova ze zjevení Janova. Hele, přichází v oblacích, přichází v oblacích, uzví ho každé oko i ti, kdo ho probodli a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země, tak jest, amen. Já jsem Alfa i Omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází všemovoucí. Požehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás, osvět Hospodin tvár svou nad vámi a buď vám milostiv, obrat hospodin Tvarcou k vám a dej vám pokoj. Amen.